În noastre de astăzi, iubiți ascultători, ne aducem fața Evangheliei după Luca, la capitolul 15, din care vom citi pentru început câteva gânduri pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp, din versetul 10. După aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, spre marea bucurie a Domnului și numai mica noastră, vom parcurge în continuare versetele următoare, pe care le vom citi urmate de explicațiile care ne însoțesc. Haideți însă, înainte de toate acestea, să mai parcurgem unul din cele câteva episoade care ne-au mai rămas din lucrarea atât de palpitantă scrisă de Cristina Roy, sub numele de Pavelică în Țara Luminii. Cu ocazia lecției trecute, am asistat la scena foarte emoționantă în care Pavelică era trimis de părintele care se afla și treia acum ultimele clipe ale sale pe pământ, să petreacă ziua de sâmbătă și duminică împreună cu bunicul în munte apropiindu-se de peșterea care a strânit atâtea amintiri plăcute în legătură cu cel care acum își trăia ultimile zile, a fost cuprins de un moment de adâncă deznădejde la gândul că își pierde cel mai prețios prieten de pe pământ care ar fi putut explica pasajele din Scriptură și în împrejurarea aceasta în care se afla a fost cuprins de o furtună care s-a abătut asupra muntelui, motiv pentru care, fiind îmbrăcat cu costum nou, a vrut să intre în peșterea în care găsise acea comoară de nedescris a lui Cartea care l-a dus către Țara Luminii. Cum avea deci costumul cel nou pe care îl purtase într-ună la parohie, el a vrut să intre în peșteră să se adepostească. Dar nu intră, căci acolo se găsea cineva pe care nu-l cunoștea, pe care nu-l văzuse niciodată și care umbla de colo până acolo căutând prin colțuri. La vederea acesteia, pavelică își uită o clipă în cazul, Așa de mult se trezise interesul lui. Ce cauți, bădiță?" întrebă el în sfârșit. Necunoscutul se întoarce îndată și răspunse prietenos salutând pe Pavelică. Măi copile, mă întreb ce caut, dar spune mai întâi dacă știi cine vine de obicei în această peșteră. S-ar putea spune că e aproape locuită. Cine vine aici? Repetă Pavelică surprins. Nenea Lesina a venit odată și preotul de trei ori, dar n-are să mai vină niciodată, a adăugat el trist. Și pe urmă mai vin eu, e peștera mea. Ha, <laughs> rata, a răspuns străinul râzând. Pavelica îl examina. Era un tânăr sărăcăcios îmbrăcat, ca un lucrător ce caută de lucru. De când este a ta, mă, băiatule, și cine ți-a dat-o? Copilul a rămas o clipă tăcut, dar îndeată și-a ridicat capul cu pletele aurii. E scris în cartea sfântă, nene, toate sunt pentru voi. Preotul spune că asta înseamnă că Dumnezeu a dat oamenilor tot pământul. Eu i-am cerut această peșteră și el mi-a dat-o." Măi, copile, tu nu ești un nătăfleț?" zise tânărul râzând. Acum patru ani și noi am ocupat această peșteră, e vorba de stăpânul meu și cu mine, pe timp de mai multe săptămâni, dar fără să o fi cerut-o lui Dumnezeu." Ați locuit aici?" strigă Pavelica făcând un pas. Și ce făceați aici?" Stăpânul meu era bolnăvicios și doctorii îl trimiseseră la munte." El vrea să fie singur numai cu Dumnezeu, dar m-a luat cu dânsul. Îmi făceam atunci cel din urmă, an de ucenicie la una din cunoștințele lui și am locuit aici. Mergeam și eu să caut prin împrejurim ce ne trebuia. Nimeni nu bănuia că stăm aici. Nu făceam foc, căci nu trăiam decât cu lapte, pâine, unt și fructe. Ne făcusem un culcuș de mușchi cu câteva pături și nu ne era rău deloc. Stăpânul meu s-a restabilit chiar foarte de grabă. de n-ar fi fost nevoit să se întoarcă în oraș și să-și obosească ochii în ceasloavele lui, cred că ar fi trăit și azi. Cât despre mine, eu sunt lucrător acum, călătoresc și m-a găsit dorul să trec pe aici ca să văd ce s-a întâmplat cu cartea pe care a lăsat-o stăpânul meu ca amintire că a stat în acest loc. Cartea mea a dispărut. Cineva va fi găsit-o și o va fi luat, dar va fi citit-o oare rând cu rând cum recomandase stăpânul meu pe întâia pagină? Pavelică era cuprins de fiori. Iată cartea, strigă Pavelică, scoțând cartea din buzunar. Așadar, stăpânul tău o lăsase aici. Iar, o da, asta e și ce uzată este. Aici ai găsit-o? Pavelică a povestit atunci pentru a nu știu câta oară istoria cărții, stând cu străinul acela la intrarea peșterii. Vezi tu, Închei el deodată? Noi am citit-o rând cu rând. Ne-am pus încrederea noastră în Isus Hristos și am găsit drumul către adevărata țara luminii. Stăpânul tău îl cunoștea și el, nu e așa, bădiță? O, ce greu s-ar găsi cineva care să-l fi cunoscut, cum l-a cunoscut stăpânul meu. Oh, zise atunci Pavelică, el a murit și părăsindu-te s-a ridicat la cer într-un car de foc și a văzut pe domnul și țara cea frumoasă, nu-i așa? Acum când părintele va muri, se vor întâlni. Mă duc să-i spun să-i ducă fericitările mele și mii de mulțumiri că ne-a lăsat cartea aceasta și ne-a învățat felul cum să citim. Iubiți ascultători, cu ocazia lecțiunilor viitoare în care parcurgem ultimii de pasaje, vor mai fi 3, 4, 5 probabil, cu toate la un loc, vom afla încă vești minunate, vești cu care se încheie și această lucrare. Ne izbește în mod deosebit încrederea aceasta copilărească a lui Pavelică în nădejdea pe care o avea el cu privire la adevărurile vieții veșnice. Imediat a făcut legătura între faptul că bătrânul, care murise stăpânul acelui tânăr și preotul, prietenul său cel bun, se vor întâlni în țara luminii. Un semn deosebit de izbitor și de hotărător al celor care sunt credincioși cu adevărat, este de aceasta puternică și bucuria care le cuprinde inima la gândul întâlnirii cu Domnul Sus în cer și, în același timp, întâlnirii cu toți cei iubiți. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne! Te rugăm, ca și ascultând la minutele următoare la programul pe care ni l-ai pregătit prin Harul Tău cel Mare, să ne umplem și noi tot mai mult de această nădejde. Iar acei dintre noi care nu avem, să recunoaștem cinstit că nu avem pentru că nu te-am primit pe tine și, în concluzie, să te primim toți în inimile noastre ca Mântuitor, ca Domn și ca Stăpân al vieții noastre, ca să ne poți umple cu bucurie mare, care începe încă de aici, de pe pământ, și nu se va sfârși cât va fi veșnicia. Amin. Vreau să-ți spun, amice, totul despre Isus. Cum mi el aflat am prieten minunat Vreau să-ți spun cum Isus viața mi-o salvasă Și-a lucrat în chip atât de minunat Nu există prieten ca și Iisus mai e păcatul mi-a spălat iar O oh, ce prieten minunat. Ne aflăm așadar cu studiul nostru al Cuvântului Lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, la capitolul 15, din care am anunțat în deschidere că avem versetul 8 cu câteva gânduri pe care din motive de timp nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii trecute. În versetul acesta, Domnul Iisus începe și spune a doua pildă din cele trei expuse în capitolul 15, pilda cu femeia care a pierdut unul din cei 10 lei pe care i-a avut și pentru care aprinde o lumină, mătură toată casa până când îl găsește. În legătură cu aceasta, avem un alt gând. Adesea, în casele creștinilor, se neglijează partea duhovnicească a membrilor familiei. Și din pricina aceasta, unii din ei se pierd în gunoaiele din casă, adică în lucrurile vieții trecătoare, și nu sunt găsiți decât atunci când, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, se pocăiesc părinții pentru ca viața lor să devine lumină. Trebuie, deci, o măturare serioasă a tuturor gunoaielor ca să se poată descoperi valorile lui Dumnezeu. Cine face acest lucru cu stăruință, va avea biruința. Să urmăm și în privința aceasta pilda lui Dumnezeu. Dacă neglijăm grijăm încredințată nouă, ne dovedim ispravnici necredincioși, iar pentru acest lucru vom avea de dat răspuns în fața lui Dumnezeu în ziua judecății. Dacă suntem adevărați copiii lui Dumnezeu și slujitorii ai săi, atunci trebuie să căutăm valorile lui pierdute în lumea păcatului, Valorile Lui sunt toți oamenii întorși la Dumnezeu cu care venim în legătură și printr-o viață de lumină să-i găsim pentru Dumnezeu, pentru mântuirea și fericirea veșnică. Fiecare suflet pierdut are valoarea Fiului Său a Domnului Iisus Hristos pe care Dumnezeu l-a dat ca jertfă pentru răscumpărarea acestui suflet. Să privim la Domnul Iisus în grădina Ghețimanii în locul pardosit cu pietre, Gabata, și pe Golgota, în locul morții sale, și vom înțelege cât de mult prețuiește Dumnezeu valorile sale pierdute. Dragul meu, trebuie să știi că și tu ai mare preț înaintea lui Dumnezeu. Nu te împotrivi când El te caută în locul pierzării tale, ci dă mâna ca să fii izbăvit și fericit pe veci. Dacă n-ai făcut așa până azi, de ce n-ai face-o acum? Dacă El și-a putut face timp să se coboare pe planeta aceasta, care nu este nici cât un atom față de lumile nesfârșite din universul său, de ce nu ți-ai face tu timp să primești ceea ce El a făcut pentru tine, să te lași găsi de Domnul Isus? În versetul următor la versetul 9, Domnul Isus, continuând pildă aceasta cu banul pierdut, spune după ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, Bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Semnul că ai fost găsit de Dumnezeu, dragul meu, este bucuria pe care o ai în inima ta, bucurie pe care o are Dumnezeu, bucuria prietenilor lui de pe pământ și bucuria îngerilor din cer. Găsirea valorilor pierdute... Dă naștere bucuriei. Aceasta este o stare naturală a tuturor ființelor din cer și de pe pământ. Atmosfera împărăției lui Dumnezeu o formează dragostea, pacea, sfințenia și bucuria. Toate fapturile pierdute în împărăția păcatului și a morții, când sunt găsite și aduse din nou la obârșia lor, împărăția lui Dumnezeu, simt din plin atmosfera locului unde au intrat. Un creștin adevărat se cunoaște după lumina a păcii și a bucuriei pe care o răspândește ființa lui în toate împrejurările. Cum să nu se bucure cel izbăvit din a păcatului și a morții? Cum să nu se bucure de el cerul întreg și toți prietenii lui Dumnezeu de pe pământ? Orice valoare a lui Dumnezeu, răpită de diavolul și smulsă apoi din mâna lui, este o pricină de mare bucurie. Nu există bucurie adevărată? decât după găsirea valorii pierdute. Păcătoșii care nu sunt încă aduși în casa lui Dumnezeu nu cunosc bucuria. Așadar, Domnul Isus spune aici: după ce l-a găsit, cheamă pe prietenile și vecinele ei și zice: Bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Binecuvântat să fie Dumnezeu care a pornit în căutarea valorilor pierdute. El nu se va lăsa până nu le va găsi pe toate. Amin. În versetul următor, în versetul 10, Domnul Iisus conclude această pildă în felul următor. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Îngerii sunt în legătură cu ceea ce se petrece pe pământ și iau parte în mod viu la mântuirea păcătosului, de aceea se bucură atât de mult când cineva se pocăiește sincer. Bucuria îngerilor se naște din faptul că ei știu cum, prin pocăința unui păcătos, slava lui Dumnezeu crește, împărăția lui Dumnezeu se mărește, fericirea omenirii se mulțește și viitoarea unire a cerului cu pământul se apropie tot mai mult. Göte, un poet german, zicea Dumnezeirea se bucură de păcătoșii care se pocăiesc. Îngerii nemuritori cu brațe de foc ridică în sus spre cer, pe copiii pierduți. După cum s-a arătat în meditațiile dinainte, omul este mai prețios decât toate lucrările lui Dumnezeu. Din pricina aceasta, el, marele creator, a dat ce -a avut mai scump pentru răscumpărarea lui, a dat pe singurul său fiu ca jertfă și în fiul său era el însuși. În privința aceasta, Sfântul Ioan Gură de Aur zice Omul este mai prețios ca cerul și poate să-și facă sufletul mai strălucit cât frumusețea cerului. În felul acesta stând lucrurile, înțelegem marea bucurie care se petrece în cer când un păcătos se pocăiește. Aceasta este o dovadă că prețul plătit pe Golgota nu a fost zadarnic. Un om al lui Dumnezeu spunea că pocăința este din cer și nu de pe pământ. De aceea se bucură cerul de pocăința omului. Toată slava se cuvine lui Dumnezeu, care a pregătit totul în vederea mântuirii că și fericirii noastre de acum și pentru toată veșnicia. În versetul 11, din Luca de la capitolul 15, Domnul Isus spune a treia pildă. Citim. El a mai zis. Un om avea doi fii. Iubiți ascultători, trebuie să fim totdeauna foarte atenți la ce zice Domnul Isus, Pentru că ce zice El este adevărul de care avem absolută nevoie. Versetul acesta începe cu El a mai zis: Numai adevărul o crotește viața, îi dă echilibru, odihnă și fericire. Când citim El, Isus a mai zis, înțelegem că dragostea lui veghează asupra noastră și ne învață mereu în toate privințele adevărul. Înțelegem că nu putem trăi cu adevărat spre bucuria lui și spre folosul semenilor decât atunci când stăm sub călăuzirea sa. Înțelegem apoi că nu numai vorba Lui ne învață, ci felul Lui de a fi, trăirea Lui în toate împrejurările. Să fim foarte atenți că, dincolo de cuvintele Lui, ne vorbește felul Lui de a fi, care ne învață cum să trăim printre oameni. Urmași ai Lui Hristos sunt numai cei care au felul Lui de a fi în trăirea, gândirea, vorbirea și lucrarea lor. Așadar, El a mai zis, un om avea doi fi”. Trebuie să cunoaștem cele două laturi ale creațiunii lui Dumnezeu, partea fizică și partea spirituală. Să cunoaștem adevărul lui Dumnezeu în cele două laturi ale sale, literă și duh, parte văzută și nevăzută, adică fizic și spiritual. Să cunoaștem binele și răul ca să ne contopim cu primul și să ne ferim de al doilea. Să cunoaștem pe fiii ascultării și pe fiii neascultării ca să știm de cine să ne alipim și de cine să ne depărtăm. Un om, deci, avea doi fii. Dumnezeu are doi fii, pe Isus și pe Baraba. Pe cine alegem? S-au spus aceste gânduri izvorâte din spusa Domnului Iisus ca să înțelegem și latura duhovnicească? și să învățăm câte ceva în legătură cu același unic adevăr al Lui Dumnezeu spre mântuirea și desăvârșirea noastră. Deci, Domnul Isus a început o nouă pildă, pe care o continuă în felul următor, în versetul 12 din Luca 15. Un om avea doi fii, cel mai tânăr din el a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine! Și tatăl le-a împărțit averea! Minunate sunt pildele spuse de Domnul Isus în legătură cu omul păcătos, ca să fie adus din nou în casa părintească la tatăl ceresc. Cea mai minunată însă dintre toate este pilda fiului pierdut. Cineva a numit-o cu nuna și perla tuturor parabelolor mântuitorului nostru. Preotul Ion Treifa zicea că este cea mai frumoasă dintre pilde. Scriitorul italian Giovanno Papini spune așa, nici o poveste rostită de gura omenească nu este mai frumoasă ca aceasta. Nici una care să prindă mai adânc în inima omului. Într-adevăr, în această pildă, cea mai cunoscută dintre toate pildele Domnului Sus, dacă o cercetăm cu atenție, vedem marea deosebire dintre păcat și har, dintre egoism și lepădare de sine, dintre nepăsarea și răzvătirea omului față de Dumnezeu și dragostea plină de mila Tatălui Ceresc față de păcătosul răzvătit care s-a depărtat de casa Sfințeniei Lui. În pilda cu fiul pierdut, ni se arată limpede purtarea lui Dumnezeu față de cei care i-au cunoscut iubirea, dar s-au lăsat duși de ispititorul în robie. Pilda cu fiul cel pierdut, spunea preotul Ion Trifa: este cântecul cel dulce al iubirii cerești, este chemarea cea dulce a Tatălui Ceresc, este vestea cea scumpă și dulce că Tatăl Ceresc ne iartă oricât de păcătoși și rătăciți am fi. El, deci Isus a mai zis. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr a zis tatălui său, Tată, de mi partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Acest fiu mai tânăr s-o cotea drept o povară obositoare îngrădirile și rânduielile din casa părintească. El credea că este oprită libertatea. Iubirea și purtarea de grijă a tatului pentru el au fost înțelese greșit și de aceea s-a hotărât să urmeze pornirile sale personale. Cât de dios este să ieși din rânduiala naturală pe care a așezat-o Dumnezeu vieții și să urmezi pe o cale fără frâu, dând ascultare pornirilor păcătoase ale cărnii și ale sufletului pervertit. Libertatea adevărată, spunea preotul Ion Trifa, este numai în casa tatălui Ceresc, în ascultarea de el și poruncile lui. Libertatea, așa cum o înțelege lumea de azi, este o rușinoasă robie la diavolul. Mi-aduc aminte de o împrejurare din timpul tinereții mele. Prin natura serviciului călătoream foarte mult cu trenul. Într-una din călătoriile mele mă aflam în compartiment cu un bărbat cam între două vârste care își fuma buruiana satanei. Eu, stând pe bancheta din fața lui, citeam Biblia. La un moment dat, cetățeanul respectiv, Încercă să lege o convorbire cu mine pe teme sportive în legătură cu echipele de fotbal. I-am dat câteva răspunsuri evazive, încercând să-i dau de înțeles că nu sunt dispus să continuăm această discuție. Dar pentru că el tot insista, i-am spus la un moment dat. Ascultă, domnule, dacă aș vedea un cârd de copii jucându-se de a purceaua în mijlocul străzii, este un joc potrivit căruia mai mulți copii bat cu bățul o tinichea de tablă, încercând să o ducă la o grapă, marcând astfel un gol ca la fotbal. Zic, dar dacă aș vedea un câr de copii jucându-se în mijlocul strezii, m-ar atrage mai mult decât cel mai palpitan meci de fotbal. Înțelege așadar te rog, domnule, că nu faci cea mai mare plăcere întreținând o astfel de conversație. După ce i-am spus acestea, am crezut că se va simți deranjat și mi va da pace să-mi continui lectura mea. Spre surprinderea mea însă, mai mult l-am amuzat. Și ce credeți? Schimbând subiectul, a început să facă un haz mai subtil de calea credinței, căci mă vedea citind Biblia. Și când la un moment dat mi-a spus-o pe șleau că noi credincioșii suntem oameni încătușați, legați de legi și m-am uitat țintă în ochiului și l-am întrebat. Ascultă, domnule, dumneata spui minciuni? Păi sigur că da, după cum e nevoie. Bun, dar de înjurat juri? Desigur că da. Bun, și aici. Dar de fumat fumezi? He, după cum se vede. Ei bine, i-am zis eu atunci, aici este deosebirea dintre noi doi. Eu am libertatea să mint, să înjur -mi și să fumez oricând vreau. Dar, în același timp, eu sunt liber să nici nu fac niciuna dintre acestea. Pe când dumneata nu te poți lăsa nici de fumat, nici de înjurat, nici de minci. Ei, ce zici? Care dintre noi este, până la urmă, robit? Bietul rob al satanei. A tăcut molcum și, fumându-și mai departe buruiana celui rău, a rămas privind gânditor pe fereastra trenului. Întorcându-ne din nou, revenind la pilda fiului risipitor, observăm că tânărul din pilde își vedea numai drepturile. El nu simțea nicio datorie față de tatăl și nu-i arăta nicio recunoștință, ci și-a cerut partea din averea tatălui. Moștenirea cuvenită lui la moartea tatălui voia să-i se dea acum. Iar tatăl, fără să-i zică ceva, le-a împărțit celor doi fii averea. Tatăl este Marele Tăcut. Tot așa și Dumnezeu, tăcut, lasă pe om să facă ce vrea el. Ca stăpâna tot puternic, Dumnezeu ar putea opri pe om de la păcate, datorită puterii Harului Său, dar El lasă omului de plină libertate. Faptul acesta este uimitor și greu de înțeles. Însă, după cum omul este creat potrivit voiei lui Dumnezeu în libertate și pentru libertate, purtând și în acest înțeles chipul creatorului său, Dumnezeu lasă omului cu adevărat de plina libertate de alegere, de hotărâre. Dumnezeu lasă pe om să meargă pe drumul ales de el însuși și îi permite să dispună după propria sa dorință și voință. Ciudat e numai faptul că, Atâta vreme cât îi merge bine omului, el nu se gândește la Dumnezeu. Când îi merge rău, aruncă vina pe Dumnezeu. Cel mai tânăr, deci, a, dintre ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Dragul meu, ce faci tu cu averea pe care ți-a dat-o Dumnezeu? El ți-a dat putere, înțelepciune, talente. Bunuri materiale, timpul pe care îl trăiești, toate acestea sunt bunuri, sunt valori dumnezeiești, date de Dumnezeu ca să le cheltuiești în casa Sfințeniei Lui, spre slava Lui și spre mântuirea, desăvârșirea și fericirea ta veșnică. Ei bine, ce faci tu cu toate acestea? Numai ceea ce cheltuiești în casa Lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu îți este și ție spre adevărat folos pentru vremea de acum și pentru veșnicie. În versetul următor, versetul 13, aflăm că Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Când îți ceri drepturile de la Dumnezeu ca să trăiești în așa zisa libertate, gândită de capul tău, nu-ți mai place să stai cu Dumnezeu în apropierea Lui sau a copiilor săi? Nu-ți mai plac rânduielile și lucrurile din casa Lui Dumnezeu? Nu te mai simți bine în atmosfera și lumina din locul unde se află Dumnezeu? Și nu trec multe zile până când îți iei hotărârea să pleci departe de Dumnezeu? Ne arată aici Domnul Isus că tânărul acesta a plecat într-o țară depărtată. Nu se poate măsura cu măsuri pământești depărtarea de Dumnezeu. Este ceva care întrece orice limite. Păcatul te duce la cea mai depărtată distanță de Dumnezeu. Altă distanță mai depărtată în univers nu există. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur așa. Când păcătuim noi, fugim de Dumnezeu, dezertăm de la fața Lui și ne ducem în țară depărtată și străină. Departe de Dumnezeu înseamnă departe de pace, de departe de lumină, de departe de adevăr, de departe de viață și fericire. Cei ce se depărtează de tine, Doamne, pierd, spune psalmistul în psalmul 73 cu versetul 27. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Spune același psalmist De-a Domnul, ca împreună cu el Să putem spune și noi Același lucru, amin Iubiți ascultători, cu aceasta anunțăm Încheierea programului L191 Vă lăsăm în continuare Să ascultați o cântare